Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Шлях усе вів угору, і спека не спадала. Вже до півдня Тім був занадто втомлений і голодний, щоб іти далі. Він кілька разів намагався розговорити Дарію, та вона знову мовчала. Тім натиснув на третю кнопку, та це не допомогло. Хоча її функція орієнтування нібито була в порядку. Коли він навмисно повертав праворуч чи ліворуч з помітної стежки, що вела вглиб лісу і весь час у гору, зелене світло змінювалося червоним. Коли він повернув на стежку, знову засвітився зелений. Трохи перекусивши, тім умостився, щоб трохи покуняти. А коли прокинувся, день хилився до вечора. Її стало трохи прохолодніше. Він знову повісив кошик на спину. Тепер той став трохи легший. Бордюк накинув на плече і рушив далі. Вечір був короткий. Сутінкова пора ще коротша. Ніч уже не здавалася йому такою страшною. Частково тому, що він одну пережив. Але здебільшого тому, що коли він просив світла, Дарія його запалювала. А вечірня прохолода після жаркого дня дарувала приємне полегшення. Так, не знаючи втоми, крокував тім багато годин. Аж поки не настала пора лаштуватися на нічліг. Він саме збирав опале листя, щоб проспати на ньому до світанку, коли озвалася Дар'я. «Мандрівцю!» Попереду вас чекає мальовниче видовище. Якщо ви бажаєте побачити мальовниче видовище, скажіть «продовжити». Якщо не бажаєте, скажіть ні. Тім якраз ставив кошик на землю, та заінтригований, одразу ж і підняв Продовжити. сказав він. Яскраве світло згасло. Та після того, як Тімові очі звикли до темряви, він побачив попереду світло то було сяйво місяця. Проте набагато яскравіше, ніж те, що просочувалося крізь віття дерев, яке нависало над стежкою. «Користуйтеся зеленим навігаційним сенсором», – сказала Дар'ія. «Просувайтеся тихо. До мальовничого видовища одна миля, або 0,8 колеса, на північ від вашого теперішнього місця розташування». Після цього вона з клацанням вимкнулася. Тім ішов якомога тихіше, але самому його кроки здавалися дуже гучними. Та, зрештою, це, мабуть, не мало значення. Стежка вивела на першу велику галявину, що трапилася йому, відколи він зайшов у ліс. А істоти, які на ній сиділи, не звернули на нього ні найменшої уваги. На поваленому залізному дереві, здінявши пички до місяця серпека, сиділо шість пухнастиків шалапутів. Очі в них блищали, мов коштовне каміння. У ті дні шалапути були нечастими гостями в лісовому, і побачити, бодай одного, вважалося величезною удачею. Тім у своєму житті не бачив жодного. Декілька його друзяк стверджували, що підгледіли, як ті бавилися в полях чи в дібровах блоссі, але він підозрював, що вони вигадували. А це цілих півдюжини побачити. Вони були, подумав він, набагато гарніші за зрадливу Арманіту, бо єдина їхня магія була звичайною магією живих істот. Це вони приходили до мене вночі, я точно знаю. Немов у вісні він пішов до них, знаючи, що, напевно, перелякає їх, та неспроможний лишатися на місці. Вони не ворухнулися. Тім простягнув до одного руку, Незважаючи на сумовитий голос у голові, дуже схожий на вдовин, який казав йому, що його неодмінно вкусять. Шалапут не вкусив, та коли відчув тімові пальці на своїй густій шерстці під щелепою, то неначе прокинувся і зіскочив з колоди. Інші наслідували його переклад. Вони забігали у тіма під ногами, стали кусати один одного і пронизливо гавкати, Чим дуже насмішили Тіма. Один звірок озирнувся на нього через плече і, неначе засміявся у відповідь. Потім вони полишили його і помчали на середину галявини. Там, у місячному сяйві, стали живим колом, танцювали і спліталися їхні ледь помітні тіні. Зненацька вони всі враз спинилися і поставали на задні лапи, витягнувши передні і стали схожі на маленьких волохатих чоловічків. По холодною усмішкою місяця серпика вони всі повернулися на північ уздовж шляху променя. «Ви такі чудові!» – вигукнув Тім. Це порушило зосередженість шалапутів, і вони обернулися до нього. «Удові!» – повторив один із них, і всі помчали в ліс. Усе сталося так швидко, що Тім майже повірив, що йому привиділося майже. Тієї ночі він влаштувався спати на галявині, сподіваючись, що вони повернуться. І вже занурюючись у сон, згадав, що вдова Смек сказала про неприродно теплу погоду. Та, мабуть, це пусте. Якщо, звісно, не побачиш Сара Трокіна, який танцюватиме вся візірок, чи дивитиметься на північ, здійнявши догори писок». А він бачив не одного шалапута, а цілих півдюжини і вони не лише танцювали, а й дивилися на північ. Тім сів на своєму ложі з опалого листя. Вдова казала, що це ознаки чогось. Чого? Стан Бласта? Майже, але не зовсім. «Старк Бласт!» – промовив він. «Ось що воно!» «Старк Бласт!» – ожила Дар'ія, і її голос розбудив його остаточно. Ураган, що швидко рухається і має велику силу. Його характеристики є різке і несподіване падіння температури, що супроводжується сильними вітрами. Відомий масовими руйнуваннями і людськими жертвами в цивілізованих краях світу. У примітивних районах було знищено цілі племена. Це визначення Старкбласту надане північним центром позитроніки. Тім знову ліг на своє ложе з опалого листя, підклав руки під голову і подивився в небо, на коло зірок, які було видно на тій галявині. Північним центром позитроніки надано, га? Ну, може й так. Але Тім підозрював, що насправді то Дарія надала йому те визначення. Вона була дивовижною машиною, хоча навряд чи її можна було вважати тільки машиною але деякі речі їй не дозволено було йому казати. Та він здогадувався, що вона могла натякати. Чи не хотіла вона його обдурити, як збирача арманіта? Тім змушений був зізнатися сам собі, що така ймовірність була, але щось не дуже в це вірив. Він думав, може, тому що він був лише дурною дитиною, ладною в будь-що повірити, що їй просто вже давно не було з ким поговорити, і тому вона була така приязна з ним. Одне він знав напевно. Якщо наближався жахливий ураган, йому варто було швидше впоратися зі своєю справою і знайти десь укриття. Це знову привело його роздуми до племені з болота Фагонар. Вони ні на крихту не були в безпеці. І самі про це знали, бо чи ж не вони показували йому шалапутів? Він пообіцяв їм упізнати те, що вони намагалися йому показати, якщо побачить, і впізнав. Наближався Буревій, Старкбласт. Тубільці знали це, напевно, від шалапутів і чекали загибелі. Тім сумнівався, що з такими думками йому вдасться швидко заснути. Проте вже через п'ять хвилин забувся сном. І снилися йому трокини, що танцювали в місячному сяєві. Він став вважати Дарію своєю супутницею, хоча вона багато не говорила, а коли озивалася, тім не завжди розумів чому. Чи про що, наар, забирай, вона говорить. Одного разу то була послідовність цифр, а якось вона сказала йому, що буде недоступна, бо шукає супутник, і порадила йому зупинитися. Він послухався, і півгодини пластина здавалася цілковито мертвою, ні лампочок, ні голосу. А щойно він повірив у те, що вона справді вмерла, як засяяло зелене світло. З'явився маленький штир, і Дарія оголосила. «Зв'язок із супутником відновлено». «Ну, то тішся», – відповів Тім. Кілька разів вона пропонувала розрахувати маршрут обходу. Але Тім усе відмовлявся. А одного разу, ближче до кінця другого дня, після того, як він залишив фагонар, вона прочитала чотири вірш. «Орла блискуче око позирає, на крилах він нам небо все тримає. Він бачить землю, бачить і моря, і навіть отаке дитя, як я». Якби Тім дожив навіть і до ста років, що, зважаючи на його нинішню божевільну вилазку, було мало ймовірно, то ніколи б не забув того, що бачив за ті три дні, поки вони з Дарією на спеці долали важкий шлях на гору. Стежка, що раніше була ледь помітною, тепер стала чіткою дорогою, обабіч якої на кілька коліс тяглися напівзруйновані кам'яні стіни. А одного разу майже цілу годину коридор у небі над тією дорогою був заповнений тисячами велетенських червоних птахів, що летіли на південь, немов у вирій. Але ж, звісно, подумав тім, вони мусять перепочивати у нескінченному лісі. Бо над селом Лісовим таких птахів ніхто ніколи не бачив. Якось дорогу перед ним перейшли чотири блакитні олені, менше двох футів заввишки. Приголомшеного хлопчика, який стояв і дивився на цих карликів-мутантів, вони наче й не помітили. Також їм трапилося дорогою поле, заросле велетенськими жовтими грибами, що вивищувалися на чотири фути, з шапками завбільшки з парасольку. «Дар'є, а їх можна їсти?» – спитав Тім, бо їстівні запаси в кошику вже вичерпувалися. «Ти не знаєш?» «Ні, мандрівцю», – відповіла Дарія. «Вони отруйні. Якщо ви навіть струсите їхній пилок собі на шкіру, то помрете від судом. Раджу виявляти максимум обережності». Цією порадою Тім скористався. Він навіть затимував подих аж поки не проминув те смертельне поле підступної сонячної смерті. Ближче до кінця третього дня Тім підійшов до краю вузького провалля, що на тисячу футів чи більше йшло вниз. Дна він не бачив, бо воно в заросло білими квітами, і так їх було багато, що він спершу прийняв їх за хмару, що впала на землю. Пахощі, які від них підіймалися, були неймовірно приємні. Через цю жадібно роздявлену горлянку землі було перекинуто кам'яний міст, що на іншому боці проходив крізь водоспад, який вилискував криваво-червоним у відображеному світлі призахідного сонця. — Мені треба її перейти? — кволим голосом спитав Тім. На вигляд місток був не ширший за бантину в клуні, а посередині не набагато товщий однеї. Дарія не відповідала. Проте зелений вогник, що горів постійно, сам по собі був достатньою відповіддю. «Може, вранці тоді?» – сказав тім, знаючи, що думки про це не дадуть йому спати, але й не бажаючи ризикувати так близько до кінця дня. Думка про те, щоб подолати ту останню частину високого переходу, вселяла в нього жах. «Раджу переходити зараз», – промовила Дарія. І якомога швидше просуватися до північно-лісового догана. Іти в обхід більше неможливо. Стоячи перед тією безоднею з перекинутим хистким містком, Тім не потребував, щоб голос із пластини казав йому, що обхід більше неможливий. Та все ж... «Чого я не можу почекати до ранку? Так буде безпечніше». «Директива дев'ятнадцять» – з пластини долинуло клацання – Гучніше, ніж він будь-коли чув. І Дарія додала. Але я раджу йти швидше, Тіма. Він кілька разів просив її називати його не ім'я, а не мандрівцем. І вперше вона так і зробила, тож це його переконало. Фагонарський кошик він покинув, не без жалю, бо боявся, що через нього втратить рівновагу. Останні два брутерботи поклав за пазуху. Перекинув бордюк через плече, перекинув бордюк через плече. Потім пересвідчився, що чотири стволка і татова сокира надійно висять на боках. Він підійшов до кам'яного містка, подивився вниз на білу піну квітів і побачив, що там уже громадяться перші вечірні тіні. Тім уявив, як робить той один єдиний крок, який не можна виправити. Побачив, як безпорадно махає руками, Марно намагаючись відновити рівновагу, відчув, як камінь іде з під ніг, а тоді він біжить у повітрі. Почув свій крик, коли почалося падіння. Кілька митевостей на те, щоб пошкодувати завтраченим майбутнім життям. А тоді Дарії. тихим голосом спитав він. А я справді мушу. Жодної відповіді, що само по собі було достатньою відповіддю і тім ступив на місток над проваллям. Підбори черевиків гучно цокотіли об камінь. Дивитися вниз йому не хотілося, та вибору не було. Якби він не дивився, куди ступає, йому швидко настав би гаплик. На початку кам'янистий міст був широкий, як сільська дорога, та вже ближче до середини, як він і боявся, хоча в ньому жеврила надія, Щото очі зіграли з ним злий жарт. Він став завширшки, як його шортбуци. Тім спробував іти, вигнувши в обидва боки руки. Проте в ущелину, надимаючи йому сорочку, війнув вітер. І Тім відчув себе повітряним змієм, який от-от злетить у небо. Тож він опустив руки і рушив далі. П'ятка до носочка і п'ятка до носочка, гойдаючись з боку в бік. У нього з'явилася впевненість, що серце чи не востання вибиває свій шалений ритм, а розум крутить останні сумбурні думки. «Мама ніколи не дізнається, що зі мною сталося». На півдорозі до протилежного краю місток був найвущим і найтоншим. Тім крізь черевики відчував його крихкість і чув, як вітер грає на камертоні його вивітреної нижньої поверхні. Тепер щоразу, коли він робив крок, доводилося виставляти ногу в черевику над проваллям. «Гляди, не заклякни!» – сказав він собі, але знав, що якщо завагається, то це може статися. А тоді краєм ока він помітив унизу якесь ворушіння і справді завагався. З квітів висунулися довгі шкірясті щупальця. Синювато-сірі вгорі і рожеві, як обпечена шкіра, внизу. У тремкому танці вони потяглися до нього. Спочатку два, потім чотири, потім вісім, а потім цілий ліс. «Тіме, раджу йти швидше», – нагадала Дар'ія. Він примусив себе знову рушати. Спершу йшов повільно, та потім швидше, бо щупальця все наближалися. А вже ж, жоден звір не міг мати мацаки завдовжки тисячу футів, хай там яке старо-железне тіло ховалося у квітах. Та коли Тім побачив, що щупальця витончуються і тягнуться все вище, він вирішив поквапитися. А коли найдовше з них сягнуло нижнього боку мосту і стало пробиратися по камінню, він побіг. Перед ним гуркотів водоспад, уже не червоний, а блідий, Рожевувато-помаранчевий. Розпашіле обличчя освіжили холодні бризки. Тім відчув, як щось гладить його черевик, шукаючи, за що пухопитися, і з нерозбірливим криком кинувся вперед, у воду. Одна мить крижаного холоду, він рукавичкою огорнув тімове тіло, і він опинився на іншому боці водоспаду та знову на твердій землі. Одне щупальце пробралося крізь воду, Стікаючи водою, воно здійнялося, мов змія, а тоді забралося геть. Дар'є, як ти там? Я воду не проникна, відповіла Дарія, і в її голосі прозвучали нотки самовдоволення. Тім підвівся і роззирнувся навколо. Він був у маленькій кам'янистій печері. На одній стіні фарбою, що колись, мабуть, була червона, але за багато років чи навіть століть, вицвіла до тьмяної ржавої барви. Хтось надряпав. Івана, 3.16 Бій сія, пекла, надій сія на рай, людина Ісус. Попереду були короткі кам'яні сходи, залиті тьмяним західним світлом. З одного боку було накидано бляшанок і уламків машинерії, пружин, дротів, битого скла і шматків зелених дощок, вкритих металевими гачками. На іншому боці сходів шкирився скелет з грудною кліткою, накритою чимось на зразок стародавнього ящика для зберігання посуду. «Здоров, Тіме!» – ніби промовляла ця посмішка. «Ласкаво просимо на край світу!» «Хочеш ковтнути пилюки? У мене її повно!» Тім пішов угору сходами. Проминаючи кістяк, пришвидшив ходу. Він чудово знав, що той не оживе і не вхопить його за черевик, як ті щупальця з квітів. Мертве воно й було мертве. Та все ж йому здавалося, що безпечніше буде пробігтися. Уже на горі Тім побачив, що дорога знову вела в ліс. Але бути там йому б довелося недовго. Не так далеко попереду великі старезні дерева розступалися, і великий довгий пагорб, на який він піднімався, Закінчувався галявиною, набагато більшою, ніж та, де танцювали шалапути. А на ній стриміла до неба величезна вежа, зведена з металевих балок. На її верхівці блимав червоний вогник. «Ви майже досягли свого пункту призначення», – сказала Дар'ія. «Доган північно-лісового кіннока за три колеса попереду». Знову щось клацнуло, гучніше, ніж перед тим. «Тіме, вам справді краще поквапитися!» Поки Тім стояв і дивився на вежу з її вогником, що блимав. налетів вітер, що так злякав його на кам'яному мосту. Та тільки цього разу його подих був прохолодним. Тім подивився на небо і побачив, що хмари, які раніше ліниво повзли на південь, тепер стрімко мчали. «Це Старкбласт, Дар'є, правда?» «Наближається Старкбласт!» Дарія не відповіла, та це і не було потрібно. Тім побіг. На той час, коли Тім вийшов на галявину Догана, йому забило подих, і він міг хіба що швидко крокувати, попри відчуття, що треба худчіш. Вітер усе дущав, бив йому в обличчя, шепотів у високих гілках залізних дерев. Повітря досі було теплим, але Тім думав, що так триватиме недовго. Йому потрібно було шукати укриття, і він сподівався знайти його в цьому догані. Та коли він ступив на галявину, то навіть не глянув на круглу будівлю з металевим дахом, що стояла біля підніжжя вежі скелета з її вогником-блимовкою. Тімову увагу полонило дещо інше, і йому перехопило подих. «Невже я це бачу? Я справді це бачу?» «О боги!» – прошепотів він. Стежка, що перетинала галявину, була вимощена якимось гладеньким темним матеріалом, таким яскравим, що він відбивав і дерева, які танцювали на сильному вітрі, і забарвлені заходом сонця хмари, які пливли в небі. Вона закінчувалася над кам'янистим урвищем. Здавалося, на тому місці весь світ закінчується і починається десь через сотню коліс чи навіть більше. А поміж ними була велетенська безодня повітряних потоків, у яких танцювало і кружляло листя. А ще вири й течії захоплювали птахів. У них безпорадно здіймалися та крутилися бінрасті. Деякі були явно мертві, з відірваними вітром крильми. Та величезну прірву і помираючих птахів Тім теж майже не помітив. Ліворуч від металевої дороги, приблизно за три ярди від того місця, де світ провалювався в ніщоту, стояла кругла клітка, зроблена зі сталевих прутів. А перед нею стояло перевернуте, пом'яте жерстяне відро, яке Тім бачив уже не вперше. А в клітці повільно ходив довкола отвору посередині велетенський тигар. Забачивши хлопчика з відвислою щелепою, котрий дивився на нього круглими очима, звір підійшов до град. Очіська в нього були завбільшки з м'ячики для гри в очки, але не блакитні, а блискучі зелені. На його шкурі темно-помаранчеві смужки чергувалися зі смужками найтемнішої опівнічної чорноти. Вуха були нашорошені. Шкіра на носі зібгалася у складки і показалися довгі білі зуби. Звір загарчав Тихо-тихо, наче шовкову одежину розривали по шву. То могло бути привітання, та чомусь тім у цьому сумнівався. На шиї в тварини був срібний ошейник. З нього звисало два предмети. Один був схожий на гральну карту. Інший же нагадував ключ дивної вигнутої форми. Тім гадки не мав, скільки часу він простояв, загіпнотизований тими казковими смарагдовими очима, чи скільки ще міг простояти. Але надзвичайна небезпека його становища дала про себе знати низкою тихих вибухів. «Що це?» «Дерева на дальньому боці великого каньйону», – сказала Дар'ія. Екстремально швидка зміна температури призводить до їх вибухів. Тіме, пошукай укриття. Старкбласт, що ж іще? Скільки в мене часу? Менше години. Знову пролунало гучне клацання. Мені доведеться вимкнутися. Ні. Я порушила директиву 19. Єдине, що я можу сказати на свій захист, я вже дуже давно ні з ким не розмовляла. А тоді більш тривожне, більш зловісне брязь. «А що це за тигр? Охоронець променя?» Щойно ця думка вилилася в слова. Тіма сповнив великий жах. «Я не можу покинути охоронця променя на вірну загибель від Старкбласту». «Охоронець променя на цьому краю – Аслан», – сказала Дар'я. «Аслан – лев». Якщо він ще живий, то він далеко звідси, у країні, де ніколи не тане сніг. А цей тигр... Директива 19. А тоді клацнуло ще гучніше, бо вона обійшла директиву. Чого це їй коштувало, тим не знав. Цей тигр чарівний. Це та магія, про яку я говорила. Але не зважай, ховайся в укриття. «Нехай щастить, Тіме! Ти був моїм дру!» Цього разу не клацнуло і не брязнуло, а жахливо хруснуло. З пластини повалив дим, і зелене світло згасло. «Дар'є!» – мовчанка. «Дар'є, вернися!» Але Дарії вже не було. Звуки артобстрілу, з якими помирали дерева, Ще лунали далеко від того захмареного провалля світу, та поза всіляким сумнівом вони наближалися. Вітер усе дущав, ставало дедалі холодніше. Високо в небі швидко мчав останній конвой хмар, а за ними була страхітлива фіолетова ясність, у якій уже прозирали перші зорі. Шепіт вітру у високих гілках навколишніх дерев підвищився до нещасливого хору зітхань. Немовби би залізні дерева знали, що їхні довгі-передовгі життя підійшли до кінця. Ішов великий лісоруб і розмахував своєю вітряною сокирою. Тім ще раз глянув на тигра. Той саме відновив свою неспішну статечну ходу, неначе тім не вартий був особливої уваги, і побіг до догана. По його окружності на висоті тімової голови йшли великі круглі шибки зі справжнього скла, судячи з вигляду, дуже товсті. Двері також були металеві. На них не було ні ручки, ні клямки, лише шпарина, схожа на вузенький ротик. Над шпариною на поіржавілій сталевій пластині було написано «Північний центр позитроніки ЛТД», «Північно-лісовий кіннок». «Сектор вигину», «Аванпост дев'ять», «Низький рівень захисту», «Скористайтеся карткою-ключем». Ці слова Тім насило розібрав, бо то була якась дивна суміш високої та низької мов. Однак нашкрябане під ним було цілком зрозумілим. Тут усі мертві. Під дверима лежала скринька, схожа на ту, в якій Тімова мати тримала свої дрібнички, і пам'ятні речі. Тільки ця була не дерев'яна, а металева. Він спробував її відчинити. Та скринька була надійно замкнена. Вирізьблені на ній літери, Тім прочитати не зміг. Там була замкова шпаринка дивної форми, схожа на літеру, що низькою мовою звучить як «сі». Тім спробував було підняти скриньку та знов безуспішно. Можливо, її було пригвинчено до землі, до вкопаного кам'яного стовпа. Аж раптом у щоку тіму врізався мертвий Бінрасті. Повз нього пролетіло ще кілька пернатих трупиків, перевертаючись у повітрі, що рухалося все швидше і швидше. Деякі билися об стіну Догана і опадали на землю довкола. Тім знову прочитав останні слова на сталевій пластині. «Скористайтеся карткою-ключем». І всі сумніви щодо того, що це за річ, відпали. Варто було лише глянути на розріз під словами. Тім навіть зрозумів, що знає, яка з себе ця картка-ключ, бо щойно її бачив, разом з більш упізнаваним ключем, що міг підійти до шпарини у формі літери. «Два ключі...» Та ймовірний порятунок на шиїв тигра, який міг проковтнути його за три укуси. А що їжі в клітці Тім не бачив ніякої, то може і за два. Ситуація дедалі більше скидалася на злий жарт, хоча вважати такий жарт смішним могла хіба що дуже жорстока людина. Людина, що, наприклад, могла попросити лиху фею заманити хлопчика в трясовину. Що ж робити? Чи міг він узагалі щось вдіяти? Тіму дуже хотілося запитати в Дар'ї, та він дуже боявся, що його подруга з пластини, добра фея, напротивагу до збирачевої лихої, загинула, що її вбила директива 19. Змушений змагатися тепер з вітром, дуже повільно Тім підійшов до клітки. Побачивши його, тигр на м'яких лапах обійшов довкола отвору посередині, і став біля дверцят клітки. Він похилив свою розкішну голову і пильно подивився на нього своїми зористими очима. Вітер вирушив його густу шерсть, і смужки на ній неначе колихалися і мінялися місцями. Бляшане відро мало покотитися геть на вітрі, але воно чомусь лишилося на місці. Як і сталева скринька, воно здавалося пригвинченим те відро, яке він лишив для мене вдома, щоб я міг побачити його брехні і повірити їм. Усе це було розіграшем, анекдотом, і під відром тім міг знайти його сіль, той останній дотепний рядок, наприклад, «Не можу ж я перегортати сіно ложкою», чи «А тоді я перевернув її і зігрів з іншого боку» який змусить глядачів надривати животи від сміху. Та яка різниця? Все одно наближався кінець. Чом би і ні? Можна й посміятися. Тож Тім узяв відро і підняв його. Він очікував, що під ним виявиться чарівна паличка збирача. Та помилився. Жарт був набагато кращим. Під відром лежав ще один ключ. Великий та пишно прикрашений різьбою. І так само, як і збирачева миска та на шийнику тигра, він був зі срібла. До головки ключа крученою ниткою було прив'язано записку. Дерева на іншому боці провалля тріщали і бумкали. З прірви велетенськими клубами здіймалася пилюка. І вітер шмагав її та відносив стрічками диму ген-ген за обрій. Цидулка від збирача була короткою. «Вітаннячка, хоробрий і винахідливий хлопчику! Ласкаво просимо до північно-лісового кіннока, що колись був знаний як брама в той світ. Тут я лишив тобі сердитого тигра. Він дуже голодний. Але, як ти міг уже здогадатися, ключ до укриття висить у нього на шиї». Так само ти міг здогадатися, що цей ключ відмикає клітку. Скористайся ним, якщо пороху вистачить. З усіма найкращими побажаннями твоїй матері, чий чоловіченько невдовзі її навідає. Залишаюся твоїм вірним слугою. Р. Ф. М. Людину, якщо то була людина яка залишила Тімові записку, вже давно нічого не дивувало. Але й вона була б здивована усмішкою на обличчі у хлопчика, коли він звівся на ноги з ключем у руці і відкинув відро ногою. Його миттю підхопив дужий вітер, що вже майже досяг сили урагану. Свою службу воно відслужило, і вся магія його полишила. Тім подивився на тигра. Тигр подивився на Тіма. Здавалося, він навіть не підозрював про те, що наближається буревій. Він повільно помахував туди-сюди хвостом. «Він думає, що я радше від холоду загину чи здамся на поталу вітру, ніж з твоїми пазурями і зубами матиму справу. Та він, мабуть, не бачив оцього». За поясу Тім витяг чотири стволку. «Рибу на болоті воно прикінчило. І з тобою впорається». «Сей тигр!» І знову Тіма зачудувало те, якою природною здавалася йому зброя в руці. Її призначення було таким простим, таким зрозумілим. Усе, що вона хотіла – стріляти. А коли Тім її тримав, той сам хотів лише стріляти. Більше нічого. Але... «Ой, він побачив!» Сказав Тім і всміхнувся ще ширше. Він уже майже не відчував, як піднімаються кутики рота, бо шкіра на обличчі задубіла від холоду. «А тож, дуже добре побачив. Чи думав він, що я так далеко дістануся? Напевно, ні. Чи він думав, що я застрелю тебе, аби вижити? А чому ні? Він би так і зробив. Але навіщо відправляти хлопчика?» Навіщо, коли він, мабуть, повісив тисячу людей, перерізав сотню горлянок і, бозна скільки, таких нещасних удів, як моя мама, пустив у світ? Ви можете відповісти мені на це, сей тигар?» Тигар тільки дивився, опустивши голову і повільно махаючи хвостом. Тім однією рукою засунув чотири стволку назад за пояс а другою вставив різьблений срібний ключ у замок на вигнутих дверцятах клітки. — Сей тигр, пропоную обмін. Ви даєте мені відімкнути укриття ключем, який висить у вас на шиї, і ми обидва виживемо. Та якщо ви порвете мене на клапті, ми обидва загинемо. Ви це розумієте? Дайте знак, якщо розумієте. Тигр жодного знаку не подав. Він просто дивився на Тіма. Але Тім знаку не чекав, та й не потребував, напевно. Як на те Божа воля, вода мала бути. «Мамо, я люблю тебе», – сказав він і повернув ключ. З глухим брязкотом повернувся старезний механізм. Тім узявся за дверцята і потягнув їх на себе. Петлі пронизливо заверещали. Тім відступив назад і взяв руки в боки. Секунду-дві тигр стояв на місці, неначе підозрював щось недобре. Та потім м'яко вийшов з клітки. Під фіолетовим небом, що все темнішало, під акомпанемент завивання вітру і вибухів, вони з тімом дивилися один одному в очі. Вони дивилися один на одного, як стрільці. Тигр рушив уперед. Тім відступив на крок назад, але зрозумів – ще один крок, і він не витримає, накиває п'ятами. Тож він залишався на місці. «Ну жбо, підходь! Я Тім, син великого роса!» І замість вчепитися Тіму в горло і розірвати його, тигер сів, підняв голову і підставив йому свій нашийник і ключі, що на ньому висіли. Тім не вагався. Пізніше він дозволить собі розкіш подиву, але не зараз. Вітер дущав щосекунди, і якби він забарився, його б підняло потоком вітру і жбурнуло на дерева, де найпевніше прохромило б гілками. Тигр був важчий, та його б теж рано чи пізно підхопив вітер. Ключ, схожий на картку, і ключ, що виглядав як літера, були приварені до срібного нашийника, але застібка доволі легко розстібалася. Тім натиснув на западене з боків, і нашийник відпав. Тім ще встиг помітити, що на тигрі був інший нашийник, у вигляді рожевої шкіри, там, де шерсть витерлася. Наступної миті він уже біг у доган. Біля дверей узяв картку-ключ і вставив у отвір, але нічого не відбулося. Тім перевернув картку і вставив іншим боком. Все одно нічого. Вітер холодною мертвою рукою жбурнув його на двері. З носа ринула кров. Він відштовхнувся руками, перевернув картку і спробував знову. Жодного результату. Та зненацька Тім згадав слова Дар'ї. Невже це було лише три дні тому? «Північно-лісовий кінок вимкнено». Тепер Тім здогадувався, що це означає. Блимовка на вежі з металевих брусів ще працювала, та внизу сила іскри, що урухомлювала все на вежі, згасла. Він кинув виклик тигру, і тигр його не з'їв. Але доган було замкнено. Так чи інак, їм судилося загинути. Отой була кінцівка анекдоту, і десь там чоловіку чорному Зараз реготав. Тім розвернувся і побачив, що тигр тицяє носом у металеву скриньку з гравіюванням. Звір підвів погляд і знову тиснувся у скриньку. «Ну добре», – сказав Тім. «Чому би і ні?» Він став навколішки біля похиленої голови тигра і відчув, як теплий віддих торкається його холодної щоки. Спробував відімкнути скриньку ключем у формі літери. Той ідеально підійшов. Раптом тім чітко пригадав, як користувався ключем, що його збирач дав йому, щоб відкрити валізу Келза. Потім повернув ключ у скринці, почув клацання і підняв кришку, сподіваючись на порятунок. Та натомість побачив три предмети, що, здавалося, не могли принести йому ні найменшої користі. Велике біле перо, маленьку коричневу пляшечку, і просту бавовняну серветку. Такі клали на довгих столах позаду зали зібрань у лісовому, Коли накривали для аж нев'яної вечері. Вітер став дужчим заураганний. верещав, мов примара, у павутинні металевої вежі. Зі скриньки здійнялося перо, та полетіти геть не встигло. Тигр витягнув шию і вхопив його в зуби. Обернувся до хлопця і простягнув йому перо. А тім, особливо не замислюючись, запхав його за пояс до батькової сокири. На руках і колінах він поповз від догана геть. Врізатися в дерево і настромитися на гілляку було б не найприємнішим способом померти. Та то могло би бути ліпше, принаймні швидше, ніж бути розчавленим об доган і відчувати, як смертоносний вітер пробирається під шкіру і дістається нутрощів, і заморожує його. Тигр заричав. З таким звуком повільно рветься шовк. Тім хотів було повернути голову, та його схопив вітер і вдарив обдоган. Він щосили намагався вдихнути повітря, однак перешкоджав вітер. Виривав кожен вдих йому з рота і носа. Тепер тигр простягав йому серветку, і коли тім нарешті судомно вдихнув повітря в легені, Горло одразу ж обпалило морозом. Він побачив те, що його здивувало. Сей тигр підняв серветку за кутик, і вона, розгорнувшись у довжину, стала вчетверо більшою. Але це неможливо. Та тільки він бачив це на власні очі. Якщо очі, з яких текли сльози і замерзали на щоках, не обманювали його, Сарветка у зубах у тигра збільшилася до розмірів рушника. Тім простягнув по неї руку. Тигр тримав її, поки не побачив, що Тім міцно тримає її в задубілому кулачку, і вже тоді відпустив. Навколо них не тямився вітер. Він став такий сильний, що навіть тигр вагою 600 фунтів ледве тримався на землі. Але серветка, яка стала рушником, висіла собі мляво в тімовій руці, не наче був повний штиль. Тім подивився в очі тигру. Той відповів таким самим поглядом, наче був цілковито спокійний і його нітрохи не обходила буремність світу навколо. Хлопчик упіймав себе на думці про бляшане відро, у якому все було видно так само добре, як і в срібній мисті збирача. У вмілих руках, сказав він, будь-яка річ може бути магічною. Може, навіть скромний шмат бавовни. Серветка вже збільшилася вдвічі, щонайменше. Тім розгорнув її ще раз, і рушник став з катертиною. Він підняв її догори перед собою, і, хоча навколо нього бушувала буря, повітря між рядниною і його обличчям було спокійне і тепле. Тім узяв скатертину, що була серветкою, обома руками, трусонув нею, і вона розгорнулася ще раз. Тепер це було простирадло, яке просто лежало на землі, хоча над ним пролітала буря пилу, хмизу і мертвих бінрасті. Усі ці гунна вдарялися об стіну догана, і це нагадувало град. Тім хотів було залізти під простирадло та завагався, і глянув у блискучі зелені очі тигра. Подивився ще й на гострі шпичаки його зубів, що не ховалися в пащі. А тоді підняв край чарівної ряднини. «Ходи, залазь! Там нема ні вітру, ні холоднечі!» «Але ж ти знав про це, сей тигр, адже так...» Тигр притисся до землі, витягнув свої розкішні лапи і поповз на животі. Аж поки не опинився під рядниною, Тім відчув, як по руці торнулося щось схоже на дротяну щітку, вуса, коли тигр вмощувався зручніше. Тім здригнувся, а тоді довге пухнасте тіло звіра розтягнулося поряд з його тілом. Тигр був дуже великий, тож половина його тіла лежала поза тонким білим накриттям. Тім припіднявся, змагаючись із вітром, що бив його по голові й плечах, коли вони опинилися на відкритому просторі, і знову стрипнув рядно. Воно розгорнулося з характерним звуком, і стало завбільшки звітрило-човна. Тепер його край лежав майже біля тигрової клітки. Світ навколо ревів, повітря лютувало, але під рядниною панувало повне затище. Тільки серце у Тіма шалено калатало. А коли почало заспокоюватися, він відчув, що біля його грудної клітки повільно б'ється ще одне. І почув тихе, басовите бурчання. Тигр хурчав. «Ми в безпеці, правда?» – спитав у нього Тім. Тигр подивився на нього секунду-дві і заплющив очі. Тіма ця відповідь цілком задовольнила.